Əl-İxlas, səmimi eytiqat surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qul huvallahu əhədü lilləhu-səməd De ki, o Allah təkdir, Allah möhtaj deyildir. Ləm yəlid və ləm yəuləd və ləm yəkün ləhu kufuən əhad O nə doğub, nə doğulub Onun bənzəri də yoxdur